Коротенька мені спідничка, великий чорний креслатий капелюх, як парасоля, статура супермодельки, не міг не привернути уваги навіть найзапеклішого антифемініста. Хто вона? Негарно таким цікавитись поважному сеньорові, який летить по патріотичній траєкторії до України. Назвімо цю дівчину умовно русалкою, бо вона, як русалка, Містерійно-поетична Взагалі між нами тільки кілька молодих людей А вік інших еліптично заокруглився довкола сімдесяти вгору Дорога звільнюється до Києва коротка Всі з трепетом серця Не знаю наскільки, бо цього не видно Але дехто вживає таблетки Очікують зустрічі з нашим Золотоверхим Та бажання це одне, а дійсність інше Побачити Золотоверхий не довелося нам цього дня. Летимо знову. Не до Києва, а до Черкас. Чому? Ніхто не знає. Одні кажуть, що в Києві заборонили приземлюватись літакам з упівцями, які їдуть святкувати своє 50-річчя. То, напевно, партократи у передсмертних подригах показують свою згасаючу власть імущих. Інші твердять, що литовська лінія заборгувала аеродромові в Борисполі 25 тисяч американських доларів, тому на кредит більше не сідатиме. Ще інші твердять, що без блату в Україні нічого не можна дістати чи зробити, тому треба було спочатку хабар дати, щоб сісти в Борисполі. А в Черкасах нас ніхто не очікував. Майже ніхто бо капітан нашого літака походить з Черкас, тож казали, що він отримав дозвіл, як уже був у повітрі, приземлитися в Києві. Але як йому втратити нагоду відвідати свого батька в Черкасах? А його батько ніхто інший, як начальник аеродрому. Прилетіли ми на аеродром. Величезний і пустий. Ні, неподалік нашого літака стоїть ще один. З написом «Що ж він в Черкасах робить?» «Літак Організації Об'єднаних Націй». Виявляється, нічого. А цей літак так позначений тому, що літає до Боснії та Герцоговини, куди один батальйон війська Незалежної України послали боротись за мир. Якраз тоді було поранено трьох солдатів з того батальйону, один з яких помер від ран. Це було перше мирне вітання України в народі в вільнім колі. Ми вийшли з літака, розбіглись, мов яструбом на курчата, не по всіх закутках будівлі на аеродромі. Спека страшна, нічого ніде нема попити. Чомусь нас усіх ведуть до якоїсь зали. Тут ще спекотніше і гарячіше, ніж на дворі. На стіні величезний портрет Леніна, який у типовій позі, нахилений вперед, немов чогось вимагає від нас, по Ленінському насторчивши вперед свою гостру сиву бороду. Не можу втриматись від спокуси, щоб не зробити собі перед цією стіною світлину. Може стати історичною. Ходжу по коридорах і залах будинку. Тут і там ходять якісь люди – Говорять тільки по-російському. Підходжу до гурту і запитую, де можна щось купити напитись. Всім туристам наказують не пити звичайної води з крану. Захворієте на червінку. Відповідають, що ніде. Може, зараз відчинять кафе. Збоку зацікавлена жінка ніби підслуховує. Врешті вона підходить і запитує, звідки я. Колись з Галичини, кажу. А тепер з Канади. А ви говорите так, що я вас розумію. Я вас теж. Ніби таке собі невинне перекидання кількома словами. Але вона, мабуть, несвідомо почала говорити до мене українською мовою і здивувалась. Чекаємо. На що? Ніхто не знає. Наш провідник теж не знає. Хоч знає, як кудись зникати і не появлятися годинами. Нарешті, спереду будинку, просто на вулицю, привезли наш багаж. Всі до валізок. Але не всі можуть їх знайти. Що сталося? Ніхто не може пояснити, де поділися валізки. Не знає наш провідник, який на хвильку появився і знову десь зник. Як згодом нам казали злі чи добрі язики, нашого провідника вгощав директор аеродрому разом зі своїм блудним сином який несподівано прилетів до свого родинного гнізда. Добре бути провідником, навіть в Черкасах. Записуємо, хто не отримав валіз. Бракує 95 штук багажу для 75 туристів. Усі злі, як оси. Але нема на кому злість зганяти, а наш провідник мудро робить, що не показується. Найбільше вже злі на фірму Міст яка мала прислати автобуси і нас завести до готелю в Києві. Їхати до Києва треба чотири години. Ми тут уже чекаємо кілька годин. Сонце кридає довгі тіні від поодиноких сіро-зелених дерев при дорозі, по який час від часу проїжджають і проїжджають автобуси. Довгі і жовті. На них намальовані яскравими кольорами якісь реклами. Люди як люди. Вже навіть тут... Розгосподарились, як хто міє. Сидять, гомонять, швендяють. Дехто дзвонить до Києва, до родини чи знайомих. Наша русалка ходить босоніж, у навмисно обшарпаних коротеньких джинсах в білій напівростебнутій блузочці. Під вечір приїжджає автомобіль Мерседес і вона вже фотографується з трьома молодими хлопцями. Сідає в автомобіль і зникає Мов, мавка о півночі. Ми чекаємо на автобуси. З'являється якесь авто. Виходить чоловік і запитує, чи тут нема ім'я Рек, його вуйка з Канади. Нема. Видно, приїде завтра.